Čitanje iz svetog evanđela po Jovanu Isus Jerusalim, a u Jerusalimu kod ovčih vrata postoji banja, koja se jevrejski zove vitezda, ima pet trijemova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, Који чекаху да се вода заталаса, Јер анђел Господњи повремено силажаше и узбуркаваше воду, И који би први ушао, пошто се узбурка вода, поздравио би... Ma ot kakve Bogesti Bogovo? A ond jebijše neki čoviek koji trideset i os godina bješe Bogestan. Kad vidje Ius ovoga gdje leži i razum je da je već mnogo godina Bogestan, «Reče mu, hoćeš li zdrav da budeš?» «Odgovori mu, bolesnik, gospode, čovjeka nemam da me spusti u banju, kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Reče mu Isus, ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj hođašem. A taj dan biješe subota, tada govorahu judeji Subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar. On im odgovori, koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i hodim. A oni ga zapitaše, koji je taj čovjek koji ti reče, uzmi odar svoj i hodi а извјеће ни не знађаше које, јер се Исус беше удалјио, због многог народа на оно мјесту. Потом га нађе Исус у храму и рече му, «ето, постао си здрав, више не греши». Dati se što gore ne dogodim, čovjek otide i javi jude imam, da je Isus taj koji ga učini zdravi. Uzmimo, braće i sestre, naše mobilne telefone, na koje smo mnogo ponosni, koji određuju vrijednost naše ličnosti. A pošto svi volimo da budemo važni, onda svi danas imamo dobre mobilne telefone sa kamerama uzmimo ih braće i sestre, svih imamo, postavljaju je nenormalno da čovjek to nema. Pa onda, ona funkcija, znate, kad zumiramo pa dodirom, jagodice, prsta, uveličamo. Znate, ona je već dobro poznati pokret, ona zumiranja ono uveličavanje, e to, to. Dakle, ti mobilnim telefonom Snimite ovaj evanđelski tekst. Slobodno, nemojte da se plašite. Priđite kad već sve fotografišemo, šta sve ne. Priđimo, braćo i sestre, nemojmo se plašiti, neće se gospod na ljutiti. Ako ga nismo do sad razljutili, nećemo i time, braćo i sestre, što ćemo mobilnim telefonom doći i slikati ovaj evanđelski odlomak. Pa ćemo ga onda, braćo i sestri, izumirati i određene riječi Božije uveličati, da ih dobro zapamtimo i da ih memorišemo, braćo i sestri, jer može to mobilni telefon. A ako može mobilni telefon, Onda će i čovjek moći ako bude htio da uveliča, da skenira umom i da uveliča riječi Božije i da ih u skladišti ne u memoriji telefona ili SIM kartice, nego u pamćenju srca braća i sest. A evo... Te riječi, braći i sestre, one nam dolaze sa visina. Ovaj koji je ušao u Jerusalim, ako bismo ga pratili poslije ovog čudesnog događaja, gdje bolesnog koji 38 godina ne može da se pomjeri, pita ga, bi ti volio da budeš zdrav? A on mu objašnjava kako bi, ali kako ne može. Još uvijek ne znajući sa kim govori. A gospod, prelazeći preko njegovih riječi, prosto govori. Obratite pažnju, zumirajmo to. Na svu tu njegovu muku, bolest, Sumnju i želju Gospod ga poklapa, braći i sestre, božanskom vlašću. Pazite projevu sile Božije. Ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. I šta se dešava, braći i sestre, odmah ustade. Čuli smo i u apostolu da je njegov I apostol prvo vrhovni petak, onog je neja, osam godina raslabljenog, na isti način podigao, bez ikakvih melema, bez ikakvih masaža, bez ikakvih banja, bez jedne jedine inekcije, bez i jedne jedine tabletice, braćo i sestre. U ime Isusa Hrista ustanih. I odmah ustade. Pa onda ode braće i sestre i kod crne tavite. Eno i dan danas u svetoj zemlji možete da odete na mjesto gdje je apostol Petar vaskrsao tavitu. Tamo se danas nalazi divni ruski manastir. Na mjestu gdje je gde se odigla ovaj događaj Mrtva djevojka, braću i sestre I ribar petar Šta na ribar ima da traži Ne samo kod, kod mrtve, nego uopšte Šta će ribar kod bolesnika Ribar, ribar, a ovamo je bolesno A ovamo je mrtvo Šta on ima tu da traži On, braću i sestre, nije došao da traži, nego da da. A šta da da ribar? Šta može ribar da da? Ribar, braću i sestre, ako ga je Bog poslao, može mnogo da da. I može da da samo ono što mu je Bog dao. A petlu ribaru, Bog je dao svoje ime i svoju silu. Dao mu je silu koju može da projavi i da dijeli ljudima, ali u ime njegovo, nikako, iz, nikako izvan ime na Hristovo, ogromna sila u imenu Božjem. I ribar prilazi, braćo i se, povedajte, ribar, nikakav mag, vrač, čarobnjak, žrec, Lekar, riba, apostol Petar je bio ribar, Privazi mrtvoj i u ime Hristovo je podiže. Vidite, ovo već nije Hristos, O je riba Petar. A ta sila kojom je podigao mrtvu i podigao raslabljenog je sila onoga koji je, U ovom evanđelju čusmo podiže raslabljenoga u Jerusalimu, u banji Vitezdi. I koji je podigao ne samo njega, nego mnoge i mnoge raslabljene, slijepe, bolesne gubave, djavo imane i mrtve. Taj Hristos, braće i sestre, ako bismo ga mi pratili, ako je on nama dovoljno interesantan, Ako nam je ovaj događaj pored mnoštva scena koji smo se nagledali u raznim filmovima po posle mnogih igrica koje smo poprijevično uspješno odigrali rešavši razne nivoe crtanih igranih filmova i čega sve ne, ako je on nama danas uopšte interesantan Ako nas se ovaj događaj kosnuo pažnje ili makar mobilnog telefona, onda bi smo trebali da pitamo kao što su i ljudi onog vremena pitali, ko je ovaj? Ko je ovaj? Mrtve vaskrsava, raslabljene riječi liže, ko je ovaj? I onda, braćo i sese, malo da se raspitujemo, znate, da idemo na Google, na te pretraživače, da se raspitamo malo ko je ovaj, ima li on svoje porijeku, ima li neki korijen iz koga je nikao, ima li neka zemlja koja ga je podigla, ima li nekih dojki koje su ga dojile, ima li majku i mali oca. Znate, to je ono najprostije, najosnovnije, jer vidite, pazite, došli smo ovdje, postavio je gospod pred nas život i smrt. Kao što je Mojsije, sišavši sa Sinajske gore, predavši tablice rekao, evo, postavljam pred vas život i smrt i izaberite. A gospod, braćo i sese, vi ste primijetili da mi sveštenici prije svetog evanđelja odemo pa se popnemo gore na ono takozvano gornje, gornje mjesto. Primijetili ste to da ovdje ispred časne trpeze stojimo pa u jednom trenutku posle tri svete pjesme krenemo desnom stranom pa idemo gore u vrh oltara, takozvano gornje mjesto. I tamo stojimo dok se čita apostol, prethodno davši mir. A taj mir, braćo i sestre, ide preko nas, ali ne dolazi od nas. Ne dao Bog nikome od vas da naš mir pređe na vas. Ne dao Bog da na to spadnemo. Nego to onda ne bi ni trajalo, ovo bi bila sigurno prva i zadnja liturgija, kad bi zavisilo od našeg duhovnog mira i snage. Taj mir ide kroz nas, ali ne dolazi od nas, nego sa nebesa, braći i sestre. I to gornje mjesto, ono tamo, to je nebeski presto, simbol, ali i realnost, braći i sestre. U crti simbol postoji, ali sila kroz njega djeluje. To je nebeski presto. I kad se završi čitanje apostola, sveštenik, dok se pjeva Aliluja, silazi sa gornjeg mjesta i zajedno sa svetim evanđeljem izlazi u narod. Znate što to predstavlja? Silazak Hrista sa tog nivoa, ne spuštanje nivoa, nego s nishođenje i sest, i sam on govori riječ, govori povuku. I pazite, ako mi ne obratimo pažnju na njega, nego prosto šujemo evo pred nama ovdje, nego sad se posadja pitanje, da li se to dešava pred nama, da li smo mi uspjeli umom da se istegnemo, da zauzmemo onaj neophodni minimum crkvene svijesti. To je veliko pitanje, ne bih sad dadajemo odgovor na njega, ma da se nazire ali ostavimo još prostora da nas beznađe i očajanje ne bi zgrabilo. Vjelujemo da ima onih koji su uspjeli umom da uđu u prostor crkvene svijesti i da kad se čita ovaj događaj ili bilo koji drugi evanđelski, da čovek pred sobom posmatra onoga koji djeluje na božanski način. I ovo što se danas odigralo, braći i sestri, Mi treba da doživimo kao da se odigralo pred nama. Ovaj brat, 38 godina, veži raslabljen. I Boga podiže riječju. Pazite, prosto riječju. Ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Ne da ga neko nosi, ne na invalidskim kolicima, ne na nosilima, ne kolima hipne pomoći. Nego sam da uzme i da ide. 38 godina, braći i sestri, pred nama se odigra ovaj događaj. Petar apostol, Eneja, 8 godina, tu pred nama. Ja vidite, mi u crkvi jedino tako možemo. Ako nismo tako, dosadno je, braći i sestri. Dosadno. Čuda se dešavaju pred nama, nama je dosadno, braći i sestri. 38 godina podigli ga nama dosadno, 8 godina rasklavljen Petar ga riječju podiže, ne inekcijom, riječju i u ime Hristova, nama to nije zanimljivo. Srna je mrtva, ta vita djevojka je mrtva, Petar je riječju podiže, braću i sestre, iz mrtvih, znate, ono mrtvi ono kad čovek umre, znate, Ona smrt koja neđe ipak postoji i koja se i nas, braćo i sestre, tiče, koja se i nama približava. To je ta smrt, to je to umiranje. E pa ona je umrla, braćo i sestre. Ali gledajte, i vas krsava na riječ apostolsku silom Božjom i u ime Isusa Hrista. I pazite ovo. Nama se to predlaže, pred nama se to dešava i kako mi reagujemo na to, braće i sestre? E to je granica, to je, braće i sestre, pokazatelj našeg stanja. Ako mi nismo odreagovali, ako je to za nas nešto potpuno obično, ako mi preko toga pređemo, to je, braće i sestre, strakovita, rasvabljena, znate. To je strašna bolest. Vjerujte, braće i sestre, gore od te bolesti nema. A znak da nismo bolesni, baš tako, jeste povlačenje pažnje. Vidi ovoga. Podiže ga riječju. Ne moramo da znamo ko je, braće i sestre. Prosto smo vidjeli, vidi, diže ga riječju čoveče. A vidi ovoga, podiže je mrtvu samo u ime Hristova. Ko je sad taj? Čuli smo za razne antibiotike, čuli smo za razne ljekove, preparate, čuli smo za razne metode, braću i sestre, kojima se liječimo i seljujemo. Da ne govorimo o kozmetičkim proizvodima, čije proizvođače znamo na pamet i modne kreatora. O njima mnogo znamo i kosu i džesu, koliko godina imaju, je se koja bora pojavila, je li koji zub pozvačen ili dijamantom ukrašen, je li se kosa ofarbala, potšišala, je li možda unajeli neki novi trend. sveto pratimo, braći i sese. O mnogim ljudima mnogo znam, a o ovome, braći i sese, znamo li što? Jesmo li napravili i jedan jedini korak unazad, tražujeći njegovo porijeku? Ako ga je vaskrsao, ako ga je podigao, ako je gubave isilio Lazara mrtvoga, četvrodnevnog podigao, ako je sam umao pa vaskrsao, ako se na nebese vaznio, ajmo brojci i sese da mu nađemo korijen, Odakle je i čiji je. I pretpostavimo da smo krenuli tim putem I znate gdje bismo stigli? Gdje, braće i sestra? Gdje bismo stigli ako bismo tražili kolijevku Božiju? Oćemo li tu budli da, da ostanemo? Oćemo li u ovom našem vijeku, vremenu? Čemo li u prostoru, braćo i sestre? Nećemo. Poćemo do Vitlejema, to je tačno. Poćemo i do Nazareta, i to je važno. Ali tamo se ne zaustavljamo, braćo i sestre. Jer Nazaret je mjesto gdje je Bog počeo u vremenu, braćo i sestre, da bude prisutan kao čovek. Ali on u večnosti postoji u Ocu i od Oca se u večnosti rađa bespočetno. U Ocu bespočetno je njegov goljem braći i sestre. On je sin Oca nebeskog. Kazite o braći i sestre, Oca nebeskog. I kad God se pojavi, kad God uđe u narod Kad god uđe u grad, kad god uđe u ovaj naš grad, a kako on ulazi? Kroz svete liturgije i u njegovoj crkvi pravoslavnoj, on uvijek sa sobom nosi i donosi vječnost, braćo i sestri. To zapamtimo. Vječnost. Nema početka. I mi, kad god opštimo sa njim, kad god se sjedinjujemo sa njim, Mi prevazilazimo i prostor i vrijeme, i sve ono što je vezano za prostor i vrijeme, uključujući tu i samu smrt. Ako se sjedinjujemo sa njim, braćo i sestre, mi smo i smrt prevazišli, i vrijeme i prostor, jer se sjedinjujemo sa besmrtnim, sa bespočetnim, sa vječnim neprolaznim i uvijek svetim. Zato suvi ovi važni, braćo i sestre. Zašto? Pa ne da bismo mi neprestano aplaudirali na projevi ove božanske sile. Vidi, digao ga je iz, iz mrtvih, vidi, digao ga je raslabljeno. Vidi kako đavove išćere. Ne zbog toga, braćo i sestre. Zašto je gospod ovako moćno projavljivao silu? Da bismo se mi zapitali Ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj, kao apostovi, što su pitali? Ko je ovaj, te ga slušaju i vjetrovi i more. Sjećate se onoga kad je zaustavio vjetro, vjetar i more? Samo riječ ju, učuti, prestani. Mi se danas hvalimo preciznošću Prognoza vremenski, pa kaže mu Biće veliki vjetar za dvajest dana A gospod kad taj vjetar Dvadesetog dana dođe I krene snažno Po prognozama da duva Gospod kaže Učuti I vjetar ne stane Moru kaže Učuti, stane More stane Ili podigni se i popravi, i onog se podigne i popravi. Tak šuda, braćo i sestre, nas pozivaju da postavimo pitanje, ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj, te i grijeh je odpušta? Znate kad su pitali, ko je ovaj, te i grijeh je odpušta? Ko je ovaj? Ko je ovaj? Ko je ovaj? Ko je ovaj? I mi, braćo i sestre, Ne možemo dalje ako ne postavimo to pitanje. Ako ga nismo postavili, obavezno ga postavimo. Ako ne želimo da ga postavimo, ako nas to prosto ne interesuje, onda, braći i seste, bolje da idemo drugim putem. Ovim putem i ne možemo više nijedan korak. Zapravo mi na ovom putu nismo napravili jedan pravi evanđelski potez, nijedan. Jer to je nemoguće, braće i sestre, ako prethodno ne postavimo pitanje i dobijemo odgovor ko je ovaj čovjek. A dobićemo ga vrlo brzo i vrlo precizno, jer će nam crkva duhom svetim otkriti i reći ovo je sin Boži, jedino Pazite, jedini koga otac ima, nema drugog sina. I on je ravne časti sa otcem. To je, braćo i sestre, ona predstava koju vi imate u postojanju neke više sile. Malo nas pravoslavnih zaključuje svoju vjeru sa otcem. Znate, malo ko od nas vjeruje u otca i kaže moće naše. Ali u otcu mi nemamo pojma, braćo i sestre. Otac, braćo i sestre. To je ono kad tražimo negdje temelj da se naslonimo, to je otac, braće i sestre. Ne možete se osloniti ni na koga ako se ne oslonite na otca. Nijedna misa neće biti utemeljena, nijedno osjećanje postojano, nijedna želja snažna ako se ne temelji na ocu. na vjeri u njega, na ljubavi. Na nadi, braću i sestre, u njega. Bez oca nema nikakve vjere. Sina nema, braću i sestre, bez oca. Ako vam se neđe neko predstavio kao Isus Hristos, bez oca plunite ga, braću i sestre. Jer to nije Gospod, to je Satana. Ako ima Boga, a da nije Otac, plunite ga slobodno, braću i sestre. To nije Bog, to je đavo koga smo pljunuli na svetom krštenju. A ako ima Boga bez sina i njega se odrecite, to nije Bog, to je satan. ako nema duha svetoga, to nije istina, braće i sestre. Jer naš Bog je sveta trojica, otac, sin i sveti duh. A za nas je važno... Da se upoznamo sa sinom njegovim, jer je on radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, postao čovjek braća i sestre, da bi nas spasao od grijeha, smrti i džavola posle pada naših pravoditelja. I zbog toga ovako velika čudesa, kogod čita evanđelje, kogod ga je skenirao i fotografisao mobilnim telefonom i zoomirao, zumom uma i uskladišti u memoriju srca on kreće braćo i sestre u potragu za odgovorom koji je ovaj čovjek i kad dobije odgovor braćo i sestre on ga je dobio za svu vječnost i to je isceljenje braći i sestre tu se rasvabljeni podiže dok god Ne dobijemo odgovor na pitanje Ko je ovaj čovjek Mi smo raslabljeni, braćo i sestre A kad ga dobijemo Kad povjerujemo u svetu u trojicu Kad riječ Božja odjekne u nama Ona sve sastavi, braćo i sestre Ta rasijanos koju mi danas imamo u crkvi Ta bježanija misli Ti sudari želja i osjećanja Ta nepodnošljiva tje skoba koju osjećamo Za vrijeme svetog bogosluženja To je raslabljenost Ima tu nas, da kažemo fizički Dosta jakih, znate I po tim dijagnozama Dosta zdravih ljudi Ali niko, braćo, nije zdrav Dok ne ozdravi unutra Umom, volom i pažnjom To je raslabljenost Znate, mi bi se zastrašili Kad bi na tijelesnom planu Vidjeli naše duhovno stanje Kad bi se naše duhovno stanje preobrazilo, pa se projavilo kroz fizički sta, sasad, znate što bi to bilo? Vjelite mi, mnogima bi krik izašao iz utrobe, kad bi vidjeli sebe u fizičkoj projavi onog duhovnog stanja. Strašna scena, brecu i sestri. Ali Gospod ne želi da nas obeshrabrije. On prosto govori da problem postoji i daje rešenje. Rešenje, braćo i sese, vjera, ispravna, vjeru u Svetu Trojicu. I blagodat Božja sastavlja čoveka. Um se vezuje sa voljom, osjećanje sa voljom i umom. I to je zdrav čovjek. Ali taj čovjek je ozdravio, braćo i sestre, zakvaljući djelovanju blagodati Božjeva. I ovo još da kažemo i time da završimo ovaj dio, pa da uđemo u tajanstveni prostor sve liturgije. Gospod rekao rasvabljenom, pošto ga je podigao. Eto, postao si zdrav. Više ne griješi. Dati se što gore ne dogodi. Ovom čoveku, to da smo ranije govorili, desilo se nešto strašno kasnije, braći i sestri. Ovaj čovjek je onaj koji je gospoda, kad su ga prvo sveštenici ispitivali, snažno udario po glavi. Rekavši mu, zar tako odgovaraš prvosvešteniku, predanje crkve govori da je upravo ovaj čovjek taj koji je gospodu udario, ovaj rasvabljeno. Gospod ga je već ovdje upozorio, iako je znao kao Bog šta će se desiti, ali preko njega upozorava i svakoga od nas. Ako nas gospodi sjeli, braće i sestre. Ako nam otkrije sebe kao trojičnog Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha, ako nam otkrije svoje prisustvo u pravoslavnoj crkvi, ako nam otkrije svoje prisustvo u svetoj i božanstvenoj liturgiji, gdje je prisutan tijelom i krvdu, ako nam otkrije sebe u učanju pravoslavne crkve, njenim sveštenim dogmatima i sveštenom predanju, ako nam otkrije sebe u svetim ocima, mučenicima i ispovjednicima, A mi, poslije toga, opet počnemo da griješimo, odričujući se od njega. Desit će vam se, braći i sese, po ričima gospodin, da bude još gore. A kad gospod kaže za nešto da je gore, to je, braći i sese, gore, i to je vrlo moguće vječno gorenje u vječnom plamenu. Zato, ako smo iscijeljeni, ako smo povjerovali, budimo blagodarni Bogu na tom daru i pazimo se, braće i sestre, da ne griješimo, jer grijehom se odričujemo od vjere, od svetoga Boga. Kad god griješimo, mi se od Boga odričujemo, jer u Bogu nema nikakvoga grijeha. On je tri sveti Bogu. Ako ga se gri, ako grišimo poslije isceljenja, a ovo podvlačimo, isceljenje kada ga upoznamo u crtvi i ponovo eksperimentišemo, onda može da nam bude, braćo i seste, sedam puta gore. I ovome je bilo gore i mnogima je bilo gore koji su neblagodarno postupili prema velikim darovima Božim. Osebno mi koji se pričešćujemo tijelom i krvlju, koji smo se udostojili tako velikog dara, časti i blagoslova, budimo oprezni, braćo i sestre. Evo si me primio, kaže gospod svakom pričasniku. Evo sam ti dao svoje tijelo i svoju krvu. Evo si ozdravio ako si, ako si povjerovao da mene primaš. Ozdravio si. Ne može drugačije da bude, braći i sestri, ko čovjek prima Krista, ono zdravi, jer ne prima samo riječ, nego prima i tijelo i krv. I on se podiže vjerom, nadom, ljubavom, tijelo, može i da boluje, nije to nikakav problem, ali je dušom ozdravio, iznutra više nije raslabljen. Čim vjerujemo, braći i sestri, da je tijelo i krv, tijelo i krv Kristova, U svetoj liturgiji mi smo, braćo i sestre, ozdravili. Pogledajte koliko mi imamo prijatelja, rođaka, možda i najbližih koji u to ne vjeruju, koji danas nisu ovdje. To je teška bolez, teška raslabilnost. Nas je Gospod podigao, ali i upozorava da ako posle prije češće, budemo griješili, može da bude, braćo i sestre, gore kako nikad nije bilo. Zato radujmo se Bogu sa strahom i služimo Mu sa trepetom, kako nas uči Sveti Duh gospodnji, da bi nama Sveta Crkva bila mjesto isceljenja i mjesto blagodarenja, a nikome mjesto gdje ćemo se ogriješiti Gdje za vječnost propasti i vječne tame dopasti, a sve to blagodaću i čoveko ljublje jedinorodnoga Sina Božijeg, kome se Ocem i Duhom Svetim neke slava u vjekove vjekova abinu.